але запам'ятав і таки стояв у черзі за автографом. Років зотри тому, коли Ярослав приїздив у Мрин на читацьку конференцію. Потім вони обідали в ресторані, і Ярослав, підпивши, запитав, «За які гріхи ви мене так товкли в терехівці?» Переглядав тодішній щоденник. «На кожних зборах. А я ж роботу свою робив добре, за трьох тях, це тепер, згадую зі сміхом, та тоді світові трагедії, сердечні приступи. Один час навіть намірювався кінчати життя самогубством. Ми вчили тебе, вас, жити, вискали в зуби Гудима, коли посміхався. Верхня губа піднімалась, і бачу не без користі. Яким був, таким я й залишився, скипів Ярослав. Кожному здається, що він з роками не міняється. Але наші самооцінки дуже приблизні, бо разом з нами змінюються і критерії, за якими ми себе оцінюємо. Але ж я таки довів, що не вигадав свій талант, що він був і є насправді. Що талант? Талант – це кінь, без нього, звичайно, не поїдеш, але не менше важить, у яких руках віжки. Ну, віжкою я добре. Навчилися, навчилися, знову посміхнувся Гудима. Радіємо за вас. Чому він посміхнувся? Ярослав вийшов з машини. Руки в кишенях шкіряного плаща. У шкіряному плащі, як у мушлі. У мрині мріяв. Чорний плащ. Ширококрисий чорний капелюх. Руки в кишенях. Ізолюватись від середовища. Отут за парканчиком, вибіленим вапном, стояла вітрина з районною газеткою, а на другій сторінці газетки, унизу його Ярослава Петруні, заміточка просилосування кукурудзи. І ось він, Ярослав Петруня, походжає вуличкою вздовж парканчика і стежить за кожним перехожим, чи підійде до вітрини, чи прочитає його Петрунину статтю. У дядькових штанях, широких, як спідниця, у дядьковій тенісці, у дядькових парусинових черевиках, що вже припали Терехівською курявою, у чому був на випускному вечорі, утім і поїхав на роботу. Ось він, сімнадцятирічний Ярослав Петруня. Бери його під руку і йди стежечкою, просторим двором редакційним, повз будинок і Шовковицю. До будиночка, в яким гухає друкарська машина, а чотири кімнатки вікнами до сонця, редакції. А назустріч Гаврилівна, прибиральниця і кур'єр за сумісництвом. Везе на пошту, возиком чи узимку гринджолятами їхню продукцію, результат творчих мук редакційного колективу паку газет, що гостро пахнуть друкарською фарбою і гасом, яким друкар промиває шрифт. Іде їй назустріч і скажи бадьору. Доброго ранку, Гаврилівно. Вона ж запитає, як завжди впродовж чотирьох твоїх терхівських років. Чого це тобі не спиться? Знову щось малюватимеш? Не писатимеш, а малюватимеш, так вона завжди казала. Людство чекає, людство. Кажеш поважно, і вона не зрозуміє, жартуєш ти чи всерйоз. Останній рік, коли заповзявся таки довести, що він талант, Ярослав приходив до редакції у досвіта і писав у грубому в клітинку зошиті повісті, щомісячно починаючи нову. Тоді ж, а може раніше, він написав програмного вірша, у якому рефреном звучали слова Бо людство чекає на твори мої. І співав на мотив відомого маршу. Парканчика нема. І нема шовковиці. Нема власне і двору, Колишнього просторого, як футбольне поле, Зарослого шпоришем та сивим полином, А ранньої весни золотого від кульбаб, Потім білого, наче двір зависав під синіми небесами На безлічі білих повітряних кульок. А бузок був, розрісся, став старим опасистим кущем посеред грядки, бо весь двір скопали.